الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا بل سياتي اعمالنا من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده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 نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وعن أبيه رضي الله تعالى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خِيْرًا يُسْوَبْ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ نبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يسيب المسلم من أسوب ولا وسوب ولا غم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطوياه متفق عليه زمائزة من دور حاجرين مسلمان الروم ا خللالمین دادار د افتابتلا او د زمای شو د امتحان پیدا کړی پهې ژون ده او عمر کې الاحلالمین د خپلو بندگانو امتحان ناخي او زمونږ دومره مخربان رب دی یو امتحان د بندېګالو وي نو ایجی چان امتحا نخدی ناغسوالات ورتمخ کی خیلہ بلکی پعادات و قوانین و دبندگانو کی کچردہ سیوشی ندا جرم او ناروا گرلیشی چیو طالب العلم تسوالو نو خیلی ازموږ داسې مهربان رب دی چې دادار د آزمائش د امتحان پیدا کړې خو مخکې ویل چې ګوره په دې دي سوالونو کې وستا پرچې او دې دي کې وستا امتحان دې اوجنه او طالب العلم لا چې کله د امتحان سوالونو مخ دل شي او دا غي باوجود هغه ناکام شي نو دا هرچا ملامت یا دا په سر تر دې چې غزانم ملامت کوي له زموږ رب موږ باندې دنیا کې امتحان او ازمائش کوي اګور راته قولي څه وایو نو زکا بصبا الله پررض قیامت یومندتا ہوئی ای قرأ کتابک کفا بی نفسک اليوم علیک حسیبا اینا اخپلا من نام دیو لولا ای بس پخپل ای او سری تا صرف پرزون ای جنگری دوری جرگی سن راوالی او کلم راوالا جزوی او کلم بس مالا نو کہا اگر پخپل ای صحابوک اگر پخپل ای صحابوک ہوگیا اگر الله با هر بند تو یې قرأ کتابه يا زمبندام الله موجود الله كفا بنفسك اليوم عليك حسيب بس بخله حساب وکړه لدادار زمای زسمندو د امتحان او د ازمائش ته پدې کې مونږ چې ورې کله به بنده دربانې دژون کې خوشحالی راوللم چې حت به راحت وئ نو کله به تکلیفونه او پریشانی و کله بهې در په درې پره بمالې لاس بهې خالی وي کله به هرر سسل پهسلوي زګورم چې څنګه دې خوشالو په حال کې سکه او دارم دې په پریشانو دې حال کې سکه الله زمختوب مژد مبارک وي وابالوناھم بالحسنات والسیئات ماده عین امتحان او ازمایشتو د خوشالو او د مشائب او تکالیف په شکل کې لو چاکه د ما له دولت او د خوشاله په حال کې هغه ژوند اختیار کو چې کم الله او رسول وای او فقیرو پریشانو بيمارو سرقدر کې دوی مغزول خپل کو کم ژوند چې الله ز خپل حبيب او د قران په شکل کې مونږه تاسو را لې غل بس د انسان کامیاب شو امتحانات ګور دنیا کې کی دوه کیسوي کله د شړی او صحتم روغ دې سل سلف سلدي سفر یې حالې نشتا ا کله یې سم نه نو اهله علم وکري وای د خوشالو دې امتحان د دې غمونو د دې خطرناک څه کله ونګلې شو رلې دې اور کہ سوچ کہ یزوف رب آیا رسل بمزلوجی اکه می جامی وایو کم قسمت ایزار وادا تام دروانه از مایش خدا د دین خطر راخت شیتو ولن بشخرم دیو جن دا امیرالمومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان شخص تعجزی توازو په نیت وی پرمخض پریشانو اتہ قاضی هوت ړغو امتحان امراغ له نواغي کې مشور کړي او په دې بل کې مسون کو دغهوی تواضع کله دغه خلک د سوادري نو په اول صف کې او دا قصابيكون الاولون کې الٰہی العالمین ذکر کړي د زما عزت مند تاسو ورند ازمائش او د امتحان دې دیو جنمات تا دي دی آیات دا قرآن پاک و لسطور آنا، دا غدل افریزی، دو برمچه تا قیام ولا رانا، لا، تعلیم لیش تا سوگاو، تا ما آتا سروان دي آیات و لسطور، باید آیات تا ترجمه تفوز بذر لکوم جان ایتی، بلی بلگو رئے، مالا طور متوجی شي ذيچه ثواب نتاسون به تطوش کو الله و جما بندگان او ز ازمائش کو پتا سو پتکلیفونو بیمارو پریشانو سرا اوبه خوشالو خيرونو سرا د ازمائش تفارا اته دي ازمائش نا پس ما ته ټول واپس کې دي شي ټول واپس کولې شي بس که څوک په امتحان کې زما عزتمن دوه شو شي ناغه تب خبره د جنت د باغچو نه یو باغ چشي هغه له جنت بلاو شي الله دې ورته څنګه کامیاب کیو کنه ناکام شو نو بس خبره د جهنم د عمر نه یو عمر او ټوټه شو حدیث پاک ماستا مسلمان دې تو حدیث ولوستل ابو هريره رضی الله عنه حافظ الحديث ده حته دې امت سره یو لوی احسان ده رشد ایمان روړې او ذشفات زندي لگا او خوف بل بل فنقوزي درنه بل پلا خوزي دره رضا ټول صحابه کرامو په نسبت تدوین احادیث سری ډیر منقول دي دیوګه د امنو کې لري حدیث په تدیر ردول اخی اواز کتابونو کې د اغې د نظری خبرې وایدا فقيه نو تا کو فرض بنیاد بنیاټ پاله عملي کوي شراب اوري رضی الله نو مجروح شي نو دادن زرگون حدیثم مجروف شد داگو رسو کالا چه ده جوانده او نو پا دارو الاسلام که مدینه منوار دارو او دیت دارو الیمانم بوئی پا دارو الیمان و دارو الاسلام او مدینه منوارکی دا صحابا پس اونو موجود دی خسو کالا داغی دا جواندن مطابق قاضی او مفتی غ د د الله ک چې د مندیې خار کاي او گفتي او زګراپوي دا ف نو د دا د د د اخیرت او د دنیا دوه د نقصان خبرپه ده تا به ما د کتابو د پکر کړي همون کې هديېته څ کوي هوا ورکي نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے یہ فرمائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں یورید اللہ بھی خیرت یوشب منہ تکم ناری نہ زنا مبارکی چې الله ده خیر اراده ورته کردې یرتي بندہ لجو لیک خیرت شو اذن قبر روزل کده نو خیرت چور لو یوشب منہ په تفو پرو ک ملا کې او دلبې د ص توفی غور کې چا بږ او ګوره نظریو کې مومه خک دیمونکې او ح زاره دداره مسلمان په ت تكو... په تقریبو ګورهاعاز الله پې او په تفرو د یر چې په راول داسېوا نهایو تا دا د الله او د ررسول د خوودو خبرو مخالفت خ و مسلمان دې عمل الحمدلله د مسلمانانو له یو مسلمان مترپه دروکدو په بیمار او پریشان او موکتو بیمارم دې او داس دواې نشتا او دې الله صبر ورکړي نو په شې چې د سر مالک او خالق د خیر اراده لرلې مې اورې دې الله به خیر یشبنا چا بارہ کې چې الله دا خیر اراده وکړي لدی ته مصیبتونه تکلیفونه شي او ګنې در په در کار سمېږي بچي بیمار دي د دواې وسې نشتا د زده پیسه آر او د چمو وسې نشتا خود ته الله په دې خبر ورکړي رواه البخاري او دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړي بل حدیث ماستا سلوان له اولس دواده ابو هریر رضی الله عنه او دا ابو سعید خدری رضی الله عنه له روایت ده کوي نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما یصیب المسلم لَرَشِیگی مسلمان ث من السُّهَبِل سستړیوالې نڅوبستړیواله ایستړې شي پدېستړیوالې بل لا ګناهونه معاف کوي ته لرز دکان کې د حلال مزوري کو نه غدروغ نه هک په دروغ مستلې شي ا په غیبت سره شي ا په جوړلۍ سره شي دبل په کزر سره شي ناخذ از الله خیرته او قبر خرعه پچولا حلال مزدوری کیس توریشوی پاڑی کې گوڑ کیس توریشوی نرسیلی مسلمان تا من نسوا بید نسوا بولماؤ لیکنی دستریوالی تم وی او بدلی در تم لکه لکا زحم نی او وصوا ولا وصوا وَسْوَبْ وَيْ وَيْ دَرْتَ الْوَجْعُ اللَّازِم اے درد دے سر درد کئی بل بدن کی انزام دے درد کئی اب آجے احل علم داسم لکھی دی چھے وَسْوَبْ وَيْ الْمَرَضُ الدَّائِمُ تَبْ آجے بیماری لگ بازی بیماری سوی مساتر مرگ اب فوری وی ځکه واسیب په معنا د تایب بن رضی الله قران کې وای ولا هم عناب واشبن واشبن په معنا د تایب بن دی وای چې کفر او کفار اب همیشا صحي وګوره اميږي بیماریه مشه چې دی یو یې راځي په بیماری गुन्हाونه معاف کړي چې څو تر مرګه پوری د بیماری په با گستر باندې پروت چې د تبو څومره لویه جړوي اسوک چا مو بیمارا پا تکلیفو لینو مجھا تبا تو نمو رئی غریبانانو مال کا بند دی لو پا خراکا اس کا کچی مال کے نیا پن چې په کتوی الله بمال اللہ رحم دی مال گرامان کولاو دا په دمانی غضب دی نا دا دی ذہنو په بابا جی خلقو غور غور بند دی تولو مربی غور لگیا رئی او دا مسلیم دائی بیدا دا با جی میلان بشر کې او دری دیدی جی تا مالگا خوڑی جی تا با سپرا جی جی اغبانی باتا چې جی اغبانی باتا جی اغبانی باتا سپرا جی دل دختورتا سپکو ری نو با جی خلق دا دو مالی نا اللہ قاہر دی جی مالگا غوڑ بی بندی اپا ما مالی سنم نو وشب وی تایمی بی ماری تا دا هی وی عبارت مسلمان تا من نس و من سړی والے سر ولا وشو بل او نس هميشه بیماری ولا هم من ولا حزن هم او حزن علماي کرام او ذکر کړی وای بازی هم او حزن په یو معنی ده دي تا الفاظ مترادف هوي د بعض شارحين و قول لاله خب بازی هم دي تا هوي چه دا دے غم د سړې ویلي کو بازی کومه سړې ویلي کوي بازی بلاه کا باده سب پکٹ کې نو لودا شیخ له همڅه وایي اغه همو مصیبت ته وایي چې سړی وی دا سړی بالکل وی او حزن دې ته وایي چې داغه خفقان پر دې ضرورت ایراد ده نرسي کی مسلمان تسغم او نس پریشاني ولا اذن او نش تکلیف تکلیف وردن رسی حتی الشوقتو دا حتی یعنی ابتدائیه دا نو الشوقتو مرفوع ده یعنی حتی عاطفشی نو حتی الشوقتی اب آده نش حتی الشوقتو تردی چی از غیر یو شاکو ها پراړه روانه او لاس خپل کې رسول شو از رحم واچو الا کفر الله بها من خطوایا هو پدې ټول الله د ګناهونه رې جاي از غیبانی پس ریوا علي دایلي بيماري دا آريسي بيماري دا پدې ټول زما عزت مندو ځا الله په حضور کې اجر میڈاوی کی خوبہ ورش سبر پکیشن تے سبر سہے کیا سرے بیماروں کی گڑی وڑی وڑی اتام ذہن کراو لے گو خلکو باز خلقو علاج فرزعین گرزولے علاج سنت تے کدے چاہو اسی کو حق واسی انہوں سنت تریکہ دا دم در دم سنت تے مجھے گرے سعی دم څلړ عالم دین دی او د قران و سنت مطابق دمونه شي بعضی دمون دغه پښتو کې سره فارسی کې ویل زیاته دمونه دي چې خلک په معنا ملوپی لوبوي د باغیر د عرباین سمون داول بها وایي چې دم نارواله د عرباین ته دوهرتلا ادا سے الفاظ عالم دم نارواله کې اغه معنا معلوم دي ورته او تمال خاص شهید دي په وروه توجو کوي شریعت لبرابر دی نو درسته او تاسو ته امداه او دمو جوړ کوو الفاظ امسلم دیبل غبر دم دی خیر وبرکت په کم دم کې ایسا سلوال خیر او برکت الله دې حبيب په دمونو کې آغه برکات په کم زین راوړي چې کم الفاظ د سید العالمین د مبارک خلید راوړي دې وجر باندې ول ما د رزقي تابو نه جوړ کړې اما سلام داسې دی وې دې درود الفاظ چې کله صحیح وي نو دا درود جائز د قرآن او سنت میزان باندې برابر وي واځي درودونه ګوره په شرک مشتمل دي چې درود تاج ورته وایي په کفر او شرکی کلماتو باندې مشتمل وي یو درود الفاظ چې صحیح نو جایز ده خو صاحب درود چې ځان د کمل الفاظ ووخړي نہغه خنو برکت پکوزه کی دیو جناغه درود وای چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه خوده لرهه هغه کتاب کې تقریبا یو شلвих یو کم شلвих احادیث درود ذکر کړي هغه نور نه د درود کول ذکر کړي کچا له نور د درود پرځای د درود سره باج وې د ډیر وې د تاسو یو ژریدواره سوارہ کا تر نفلو کول او یو لسو کول خو دې لس په طریقاو کنه وغد تاسو وزر زرو کوي تاسو د دې لیکي باج وایي چې يرشل پیری سره ما هم د رضوان د مزوال جواب بیا پورا کولی نشم که سب ته گزار د 10 پیریو د دی جوړه دا د 50 د لیو وی کله 50 د زړګونه دی وی نو در نبید آغا وزن سنده وزن سنزد کلا برا بری نو درود فصاحبی درود آغای پا الفاظو آئی نو دمونه برا درست خی عدافم نید دا چی ویز شرکی شرکی طور تر دم آچو بس پوش شرکی جریت خبر نده تا خودی ویز خکون کم دو خودا نیوی اله شور کم سوک وی شرکی الاش کم نا؟ علاج سنت دی دم سنت دی که دمالک خاک خوخوا شو پهې به شفاواچې کو خوښ نه شوه نو چې تا صحیح د وواچلو په سنتتو د عملوکو نو اجر در د میلا شو تارنې دثال په طوربارې ته صحیح د و چازه دو نو که خو شو الله پهې شفاواچو د خوه شي وررنو سنت باې د عملو کو الله به اجر تر اګه پرونو غړو سره غلط دپنو فشلاړې کله غلط دپنو شراکارم کې کله دې د مخده کفر او شر نډک دې کو چې پته شوف کو سب شوی د ماشې صاحب غره بدن کې له نووس حدیث کې راغلي شریف ابو داؤد شریف حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله انو قر تراغه نو د بیبی د مې اوسه نه دا غې په غاړه کې غټو خو سمون تاروناش چا ولغټي ورکړي چا ورته دی بيريلي دا ناروا دي چې لاس له تارو شو له چا خپل له تارو شو له چا پنجکي شولي دا په شريې کې ناروا نو ابن رسول الله نو د بيبي غاړه تلاش کوه غږه او شلو ورته خبردار د عبد الله کور د شرک نه باڅې دا دې کوم ځای نه خبر روزه غته سونکو هغه تاره سونکو وښول نه ورته وای وای زماده سترګ وبوګې د دینه بوبو پېټې رځي باه يهود لاله مې بدم وا ټول لو زماده سمشوا ده کافر یہودی ده کفارو کې د ټولونو لوی خطرناک دشمنان شم دي sabia کافر لکه ګوره ابن مسعود رضی الله عنہ د الله د حبیب په صحبت کې ایمان او تلسکړه او څنګه به شیطان استاد اثر غنی غنی غواله نو چې رب تم وا شو نو د بخ په حرکت باندې کل چې توجوه دې افدکې نو کله ګوره په پوهه چې خلک کوئی جما کار کی لدا خوښه وژوه د دم بي جي وايي د الله رسول باندې کړهغه ما او بلې پیسي او غټلې دي کيم ته الله رسول ته باندې کړه په دم کلا کار کیي خو تخپل پیغمبر څخه کړه خپل پیغمبر باندې کړه خپل پیغمبر د ازمائش وایي د ستا یو کار کیي خو الله او رسول څخه کړه الله رسول باندې کړه دیوژن مسلمان با غاټې ده نګور یوال ابن چاتپوش کړه دا د بنی آدمان د امونو بو یبل د ورکه ده شی مساله د شریعت لکه کجاده سی وې دي پر وګورې چې زبرش مانوی استر کې او پالسې دی ورول دی واچوي لږه ده که هر خیر او نو کو د شریعت مخکته یې جګبل غستر کې او کو اتلاوت ته کی خدونه وته کی وې مقصد دنیا کې फायदा حاصلول نه دا الله حکم پوره کول حکم پوره کول مزیګی دي چې دلستر کې مو وځه او بل نه ما چا وا اگر ته هغه خو په خیر ملاو شو خیر دا الله او رسول په حکم منلو کېږي خبره باندې ذہن مرشد کېداس لدا بني ادم ان دمون بابل ان بني ادم تلشي لګوله دا د شریعت حکم دي کته وی هغه له فایده بلا او شو د ژوند مقصد د الله او د رسول څخه حکمرکول نژوای ژوندو زم چې jei نو دا درسته اود الله حبيب صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته د مونږ خلک شی روایتو کې د مونږ راغلي لکه واسال دم ته تاسو ته یو هدف ده دا او بیا تم غورو فصیرځي دا دم پزان تخپل اچوي وای هیو نیک شلېو نه د سناروان نه چې توله په ما څو وکړه چې هیو لیک شلې له کته ده تمه سناروانو خداشري چې ګور شي عالم دي دې پاسي مشهور دمغه تعلق ادم اهلیل مجکری و دې جو قران غدونه تعالی اوري او غشری کې پټ پټ وایي چې په هیڅ په برابر و قران ورده موږ زستابس کې سوره هغه ګنده د شرک نټه کاه تا لاله وره نه الله حدیث صلی الله علیه و آله و سلم عمر ارض ال الله تعالی کا فرمائے و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا شك نفث على نفسه بالمعوذات ومسحها بيديه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے و نبی کریم علیہ السلام کے بکل شو نبی کریم علیہ السلام مکلس شو بیمار بشو نپزان به معوذات لسل پزان به فوکل لفاظه و دعاول ماوری کلی د باب ز و رب او نشورت واړو نارازی و اخرج ریحه من فمی معشه من ریقی تخلیله د سلاړو سره یو پوکي رويش ته دیتا نفس وای او علماو ځعم دي کړي چې کله بلا بلا لاړو پوکيتا وای ان نفس نفخ اللطيف بلا ريق ثم ناګالو د ماو کړي یو نفس دي ته وای چې پوکي به د دم وا ټول غل ګلاره ورسره لاړه او یو دې پوکې ت<body>جلاره ور سره لشتا په نبی کریم ور ته صلوات و سلام چې قلب بیمار نو بزان به معوذات لسل کسره دوا او معوذات او معوذات کې کسره دوا او فتح دواړه درستي سور الفلق او سور الناس او سور اخلاص تا خو تاس څورلو ورزي کنه چاله ورزي دا چې په داخېري د صورتونو قدر ارزې کړه. اګه تام متر دې زو خو په تاسو په اړه نه کنه. انا ښه خبره ده. کاپاس کوم ګور دې په داخېري د صورتونو ټول ځکې سره کړي نه بلکې واج مسلمانانو چې دا له صورتونو ورزي بار بار د خپلوا عليمانو نهوري. ارواخوداست در کالج پوسور اخلاص باندې کوشش کوی شامنصر بابا رحمت الله تعالی علیہ ته قران یو لوی خادم تیر فرم دی نشف سدای نزیات د الله کتاب خدمت مس کړې دای وو فرمایل زمید مو وطن غطور د زمیدار وې کنه زمیدار ته وی میساری یو ټاپ اوک پپټی په تر مها مبل نه کې وی را گاونډي وای چې بل ټاپه ورزي دا ساري کړیو او چې ماځیګر بیا وکړه ا په دې ته شرمې کې چې پیداشوي اپکل والله وحد بوس کې بل تور د زنکو پټاپه شرمې کې چې راځي یو کړي ورنوسه ماځیګر یې کوه دا گاونډي وای چې دغه ورو ډاپې ته و سی دغه یو خبرې درځي چې رګي که اللہ دې ته چا ته توجہ کړه سورۃ نو وومزشی کم از دې جوې له دې ان سورۃ نو وخələزلی کني پزال غوبو نه لسه ای تو فرض کو مهربانی نیوی شی یا بینی شی کیو کتر دې جوې مو له سورۃ نظر کلو پزال غوبو نه ونی سایا نو د اخرې له سورۃ نو نبی رسول الله ویو پزال به سکون پزان به چفکول تا څومره بيمارېږي د څه هر کسم بيمار چې دا شکا لخ او شکا دي ته د الله حبيب چې وکړه بيمار نه پکا علا نفسه بالمعورات ندادری ور سورثون به پزان چوکول سرد له ګلاړو نه الهاله ور سره لوي وَمَسَحَ عَلَى الظُّهُوِ فَاعْزُوا بَنِي بِلَاس مُبَارَكَ مَرَاحُ کو پازاو بَعَزَ... مبارکو بیس لَش پیر اخو او کو خار شي دي کدا شي براغي ما عمر وې ما د محمد ابن شهاب نه تفوشو کا كا كيفه کانا یالفوشو قال ينفث على يديه ثم يمشي به ما وجهه لك سيدنا نبي زمره ما وې سيدنا پکه کول په لاسونو وې دوا او شوفل دا په ځان راخل ادم دغره په خل شوف کې او لاس راکاږي لكه سره دونکی یې لاس ته لاس کوږي لاس ته فراخ چې دا الله د حبيب په پوره سنت او عمل کوي چې دا الله حبيب په بیمار شو شبې کول وای ها وایا چلو پزان والے به د او لاس مبارک بین پزان والو لاس مبارک به سکولو پزان باندې وانو لویزی فرمایې فل مشتاکا فلمشتکى وجعه الذي توفي فيه تعاله دې چې کله بیمار شو په بیمارۍ هغه چې هغه کې لدې نیمګړې دنیا نه لاړو نو ما په داسورته نو لسل خبره د بيبي کا ما له اکل او فهم لو غرا کوي په يزه دې چې ما خپل لاس پیوالې تعاله د حبيب لا صبر په راه کو سپوشي په خبره واته زمان دلاز کو آغا برکات نیشتے کم برکات چیزے چاہدے لازمی دسید العالمین و دخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفقن علیہ ادا دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے اپا روایت دا مسلم شریف چیزا سراغلی قالت کان ادا مرد احد من احل بیتی نفث عليه بالمعوذات واذا الله حبيب فقور کی چې په شوب بیمار شو په اهل بیت کې نو دا الله حبيب په پی خیرا لیدلو سره شکرو د ام پیه چهور او شکرمنه لافکار دی چې تارود ور سره متاله د بالاخ ظلام دی بشیته شاړو شړو کوي مکی دی امور لا غنده تاویزونه راځورټوي یی که تاسو وګورئ چې خلک په چا تاویزګر دي ته چې خالېمی او خلک ول راضي دي تاویز تاویزونه سره د خلک کې چا څه وي لا پوهه یږي کوي لیکي امو یو مرګرنده فکر یې په سره وایو چې په دې کې په فرعون وغوډه ما نو بیا کارتي کې تاسو وګورئ د کلام کارلو رسول حکم له وِمَا وَلَيْفِرْ عَوْنَوْ حَامَانَوْ شِدَاد دعا پا تاویز کې ملی کا ویکار بھی کی نوکار پسی لبا گو رہی کسی کی یہ لاللہ رسول حکم لبا گو رہی ہمائی لاللہ و در رسول حکم لبا گو رہی نمائی صلی اللہ اکثر تاویزونہ گلتے او آپ اکثر کې کی شرکی الفاظ صرف داغی یو دکان دالی دا ہمائی څه دا وایو نو شري سي تاويز کړو شرا وایو زهري پغاره تاويز کړم <سلام> به ډيره بده پاسووي کرا سمورو شي شي پکې نا ري کې ورته د لیکلي وې زبا کاه او شوکстаў کیږي کېږي څه پوزوي په خبره وته دا ولاه تاويز کړو هغه دفيسيبي زي راشي کله ولاو زافران راळा زافران له وی پدی بدل تعویز دي کوم نو زافران خرص کی اسور پیر کو تعویز وک ا کدو راکل چا کې وره دې بول تعویز ګر لکه څه خوګلش تکل کلا ولا سوي کلا سوي کلا ولا داسيب وای یل ابي مارو له شخصا او پوینه بدل لیکم خو دتور چرتی په دې خبر وانه نہ اوري ته تور شرګه او بمکر او یان فن کرشته تاغه فار بهاله نه کړ آی او شرګه د رازې سپېری خرسای کوئی به خبره وای شرګه جو ځای یار پی پی سی کله وي تور چيله براوو دي ورا وینه داسې پليتا دا لا کلی دي اې که کوی شي که یو احساس کې بیازی وره ور دي یو احساس کې وینه بدوړو کې پليت شو ا جامو باندې کبیره ولګیده او لګیده هم پدې شیوب مې تاریخولګیده اوس یو سړی سال تینو وایي چې په وینه کې کبدارته جوړه وي په امتیاز ویده دا د سړي ورو کوفر خبره ده اگر چې بازي کمزور او خلقو باندې کلی خو مو ما غو تاړي مونږ د الله او د رسول حکم تابع یو ورته په جهزمایز مندو بنت ال ام پاکاردی چې دا اخیرلی صورتونه سوکي دا خاصین بس پزان والدان تم اچو حقي واليم ميا قلم په هر دي شي بدي سکے په مندو تم اچي نو کوي ماري راشي نو په دي زمائزت باندې زو مندو مونږه تاسو لکار په کار سوار ابن ویلاس رضی الله نو لوی جرید القدر صحابي زد الله حبيب توشيره ما بدن کې درد کی او ډېر وختو شجيده در څنګه کړي او دا یو شکایت کړه دا دي یو ځکه نیک سړی دی وای چې مالا دا تکلیف ته جر دوا براله و صحابی پیغمبر نے اسلام لسه یو بجن کې می درد تے لو رسول الله صلی الله علیه و آلیه وسلم ورتوی دعا یا تاخ علی الذی کید لاس کی باغ چکم سے درد کی نبي کریم نے صلاۃ و سلام ورتس کی د پہاغ سے چه کم زی درد کئ وقُل بسم اللہ او دل تا پورن لفظی یاد راغلی لویت کی ختم وئی اگست تم وئی او په بازار روایتو کې د لفظ راغلی ابو داؤد شریف کې او ترمذی کې راغلی خیر الاش راغلی اجعل يدك اليمنى مدام مطلق حديث باغي مقيد چې خلاص کېدا چې کوم ځای درس کوي اې ادم څه کوي باغي څه کوي ټول نو دا په نوو نو غوړه خلاص لګم مثال په تور څه سره کوږي چې خلاص پکې دا ادرې پیروې بسم الله بسم الله بسم الله او د عمر پیغمبر دین او به شی واکینا دین او سره کې دین او شی واکینا تک په ابتدا کې تش بسم الله دي نو نور څو نه غوښوي بسم الله وعلى برکت الله دا ثابت نه دي او داس کې چې وی دتش بسم الله په ابتدا کې وي علما او کلی الرحمان الرحیم دا ثابت دی او خیر ټول په اتباره چاکړي و جناب نبی کریم علیہ السلام خیر دول دا اللہ دا حبیب پا خبرو کی نو دا, دا اودس پا ابتدا کیوئے اپتشبو بسم اللہ ادرو نئی پا ابتدا کی تشری بسم اللہ نو تینے کی کیو ادری پیری بوئے بسم اللہ بسم اللہ وقل سبع مرات اپیاب ووزریوئے اعوذ بعزت اللہ وقدرتهی من شر ما اجدو و احامرو پناہی وارم پیزت دا اللہ و دا اللہ پلوی قدرت دشار حغن جزیم موم موزدی پیره صحابیوی قال ففاعلتو فاذہب الله ما کانبی و ایمادا سے اکن واللہو مصیبت لریکو ترواہو مصیبت لریکو چاندہ د یاد شو حچا لري از دې کتاب کې مونږ لیکلې سمه هغه کې دې تبلو یو چې پر دې د هغه د ادمي یاد کی څو ځل لډک ک کم زه خوږي یا پکور کې بچي دې بی دا پردو پردو خوونه دې د وژ په چوي ای لو بده ما وای حزنه پر خو زما دې لاس کې آواز د فکروي راخه د ډاکټر نشخصه زي نوخصم کده د تمګر له خاون ورزرې دالو دا پچره بدلو طالب یوازې راځي د تمګر نشخصه خاون سره راغلي کېوازې تاسو روزنامو تر وايي دا ډاکټر ډاکټر نه وبخصه ګره هلزي چې ور سره ضرور ته بچې د خاون د بهار مکه سوګدې کې आवाज لاړه او ډاکټر او دا نازکی لو پیغمبر دې اسلام و درې پر تر دਰੇ پر در شيته کما خزر شي د پر دې شړې سره خلوت وکاو او دې سره مهارې کو ښکنيشتا د دې مرز سره شوګر دې مرز سره شيته داسران ولم پکارل پیښیو کو یوګه ته د ټوړ را شېتات یو ډاټن شې ناغه اعلانو نو کوېډو ګورې غ خزنه ګورم اسپیټال کی څور سره سړې وی خبره سم کړې او کلیو کړې روانه وای دي چې چا چې راش اوبادي په لوړ ډولم یو ډېر ژوند هم لري دا رگی ناغه وړو دې خزې څنګه چې موږ مولې بیمار پوتلې وایو په توګه شې دې ټل برابر سره ځان لا تبلیغ کې حکومتلې پته نو خو ته شلېن تخیلات کې هرې خځې سره خپل مهاره کو کې څوک ترقوا اکیو زلد ولوي چې څا سره مهاري دیږي له ګورم هغه ورځ شليت په یو خو کم کښور خبرې ایې ای خبر چې شلي خپاک شلي له فرشتو خود عادت نشو اباره چېږي چې مال له لاس را وځولو دا به شوف سپاکای تاسو لوابا چې خاوند ورته نهسته دادات ویلې ازغه ورته د هوځورې چې په شربین ترپ دا شکر ناکي د ځکه الله د رسول په حکم کې شوره شوره فایده وي لته هم چې یو مثال په رول چاله ډېر تکلیف دی بس بورکا کې د ناس ته دم یو عاشوراو له ورځې په له او په دم کې او خپل نور محارم ګر شوکي مهره ما غشاله وای چې امېشه د فار ورسره د ښا پلدې لکه خر بلار رور خره ما ما تر وروار ته سره مې شره سره نه ښا پلدې لکه بازدا کې چې اوس پتا نه کا باندې د همېشه بند نه دا لکه خې دې د ټول نو خطرناک خبره ده خېلی تابانو شرابه دې خبره دې ورته ایده کتاب یې خولي له تلاق ورکو یا خزر دې مړه شو نو کولې شي کلی شي کولې نو خېلی په بهاره مو کې نه نا بلکې علماو لیکي وې دل يخپلو نقصان د پردو نه نه دی الا کی، دې کې کښړه پور تلاړو ا پردیس نړۍ دې تخزي سره لاس کې نو ول غضب په یاري چې کنه غاوند راغې ما بمړکی او دې بمړکی پهدا شکل واي او دا سړې کلاړو نه دې بخیر او کې چې پردیس سره لاس دې چې کی ما دې هوخه خزي سره رور تاسې نو دې وو چې موږ نه په کې کړې کله ولي وي کوم یو خطرناک دا ژوند رسول الله صلی الله عليه وسلم دې کوي چې لور مرګ دې شوی تالله حبیب نه تفوس وشک چې تدلی ور بارکه سوی وی مرګ دی پر دې سره وختمړ کې واپور کې لیمنه کناسه په خطر دی او ضرور دی خزی زراسک پسګناس دی هته کور ته لاړې دی وي چيبو او بકરી کدا ته خدای الله او رسول مخالفت کو دي خزی په کوم څه کو بل ور کړ کلا اډوړې دی خرولې کړې ځا خرولې سو کومه خطرناک شیبال تر وایې روح څنګه ښه شو دا ما سره وګوره دل د دل چفور خراب شته به داسي زمایشت پتو روح ساده خوي د پارا تاسو راي پري ناشي مونږښتانه بد غنو الله او رسول په بد دا الله حبيب صلی الله سنت دم خو نو ګره درځه په ځای ولاسکي دیخه پیری بسم الله بسم الله بسم الله او و پیری به او د بېزت الله او قدرته من شر ما اجد او مهاجر نو پدې څه دې کې باندې زمای عزت مند چي مونږه تاسو دما چو خاص کروله بچي دا نظر حق ده نظر سره دا مورم لګي نظر دا پلارم لګي ما سره او د ورود نظر لګي تر دې لاندې کو تاو له اجرا دې پلاړني بنگلا کا افلان معشوق به تروند تب نظر لګي غيبانم نظر لګي د پیریاو نظرم لګي مسله شريعت تاسه دا لکه پچو متوي چې په چوباله مي نظر ورته دي په دوري دوري او پړتاوي زړه رازونه کړی راغله داسه مشهدا ته یعني ولکه اونځو کې غاړه کې ځوړډې کړی يا وي تارونه رازونه کړی او ځوان خبره ده سپیاه کا مز ور تکړې باغلې جوړکړې سپیا که ژوند تکړې یو له ویجه نظر ورنلې چی ترې ژوند تکړې د غیانو وخرب مز ژوند کړې پولیس اچاو چې کوم پکې مالدار دی نو هغه پوڅ راډیا د سپي یا د شر مخ یا د زمري اپا دروازې نیخ کېنولې چې نظر راځي به دې واپس کړي دې دروازه زرمګرزېدې شوې نه ده که ستا دستی بود، ستا دستی بانگلیه او دا بچونا نظر واپس کئی، اتا مسلمانې نو اندوشی بود لئی بادت کئی اغلاو نی کافر روئے، توی کئی پا خبرمانی، اغلاو کئی، او یو سلی بخوان اپوئی واد، و چانوی چیندو ڈاکتر رو للاڑو، وی اغراو نوشتانو ری لاش نشتا و پترگا هنو گرزا، نا غوی ما ویژه غره هم کا مليان او دا څه خبره کوي د خوځم د مليان او دا خبره د خبره غواړم ترې اول <سؤال> لوي چې دې کاځم ما اسټاکيده خو یاور په دې خبره باندې انسان لو مشرانو سوی دې کار دی ولر چې دې کاكيد خوځما واستایا ور نو غره دي په وراځي جنگ مو جوړکړې کې دې اكيده وسه نا چې ستا د غور نه بد نظر او پریشاني او تریف للی کوي نو کويلو ب ده کو او ساف ساف کا غګ د تا مندو توه جاډب په کور مدره وي نظر نه واپس کوي بلکې د چا بګ ل کتا د چا اوګرق نظر ور داې چې که د خو خلکوم ل د مور نظر لیکن د مور بچی سره دشمنی ته ژلوه دا پلان نظر لږه خود دا بچز ورته مور پلان دا حالی ویلره د دې بیمار شپه بچی بیمار دی او نظر چې د چالکی دا سپیرم نه دی د باسي بدرې او صحابه کرامو نظر بلګې دو ا بدرینغه صحابه چې لا ژوند کریم ورته د جنت اعلان وکوي وای ایت و ل الله فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي كَدُمْ غَفَرْتُ لَكُمْ الٰهِ الٰالَمِينَ كَمَا يَلِيكُ بِشَعْنِي بدر والو لئے کا وی بس جس تکا ما بخذی ہے نگورا نظر نجی بدرین سوکو جنتی آنوم کو کی یو شبانی دے نظر خوک شنوایا ماشاءاللہ لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه تاسو دابس پکوي د دکانې په دکایې په پوری ته تاسو غواځانه خبره زکه لري او یېره په نظر کې وي او ایمان ورته دکانو خلک چالش ته پوری په هو پوری ټوکی کړه د دکانې ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله الله مبارک فيه پس بد بدن زروبه الله ساتي او که نظر نو دغه بغیر دا چې د کج سپیری دی ولولوږیې کاوی د سپیری په خاطر شو شکر کې بپو یو نو دا د مشرانو دې لپاره دغه کوڅه پوی بوته ابا دې مشران ولیدی د پوینه مار لړه ممتقصې در لې شي د دې لپاره یو کور کې له ګونو چې سوش کپه دې نظر ما دې نه د الله <تصالح> او رسول حکم نه ده دا د الله او رسول حکم نه ده بیا به وګوره باجی ګورایانو و د لارو کوشوفه سلیرا ټول خل او دې چې سترغو او د ور سترغو او د ټول نظر ما ته خبرې د شریعت موافق دي بلکې د نظر تکلیف کی وی له الله حبيب دا دمس د کوي ابن عباس رضی اللہ عنہ و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسين اعوذ بكلمات الله الثام ما من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ما ويقول انماكما كان يعوذ بهما بها اسماعیل و اصحاق یعویز بها اسماعیل و اصحاق رواه البخاری و رحمه اللہ او اسماعیل و اصحاق عليه الصلاة والسلام تا اللہ حبیب بخبن و سودہ مشون دیتا دا نظر دموائی سوارت ہوئی بھائی څه زو کوی چې بچو سره او سره بي مينه زاده پزخه وي او دغه ورته ویل دا د پیغمبر ابراهیم السلام په خپل بچو اسماعیل او اسحاق عليه السلام جوړ دبر جوړ دغه ته ابراهیم عليه السلام کوو چې او شو بشو بھائی اسماعیل السلام او اسحاق عليه السلام وی دا داده بچو ربنا دم ذات اعوذ اعيزكم بما بكلمات الله التامات واي فناهوا ستاسو استسدوا لرا ده الله په کلمات مبارک چې قران دې معوذته دي د الله اسماء دي د الله صفات حتى اما چې هغه کامل دي شافي او نافع دي من کل شیطان ده هر شیطان کی انسیویوں کی جنیوی تک شیطان پہ انسانانو کی مشتار نمائی تا خبره چې بننه اوڑی دا چې جدو جنگ گئی همائی تا دو قورو نا جروانای تو دا پہ انسان نو شیعاتوین پہ انسانانو پیریانو دوارو کیوی وحامتن دا ارزہریل <تصفيق> وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّا وَإِذَا هَرَغَ السْتُرْقُنَ چِي آغا تَكْلِفًا صحیح نظر لگی او بعد مولماء ولی کلی لاما اقل اللم من قرآن کرا غلی دیکی دا جمعوالی بانادا وَتَهَرُ السْتُرْقُنَ جَامِعَةٌ لِّ شَرْقُ چِي آغا شرونو نراج مکون کیلی اب یہ ورثی 10 دم نبی علیہ السلامم دم چولو پچا ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل و اسحاق علیہ نظر دګو د دګو د زګای خپل بچو باندې سارو باقام سره وای چې نظر ور تلګي ا د نظر دنه لګي دو بسغه سونه معوذتې نو وای سورہ بقره قر کې وای ګور اوس خلکو کې حسد ډېر شوه نو پيو بل جادو کای نو پکار داده چی هر مسلمان سوره بقری خاص کرده لفت ایادو نا سار ماه هم کور کیوائی نو دشار د جادو د کورو د دینم محفوظ سالور و لنین د سوره بقری آیات القرصائی بسه دعا سوش و لنو و لنو او دریخ رنین نو سوش لسوش سوک دا چانا یاد دی بای ماشا پچا له یاد دې ا کتاب کې سردار علي واه تا لیکلي دي کتاب کتاب کې کتاب د نوواله وګوره لث آیاتو نا سارو ماخام سارو ماخام لث آیاتو نا دا فاندې سره آیات القرشی بل دا سارو ماخام ذکر نه دي دا موږ په طریقه بار کوي بھائی سو وینې شي وینې شي فا په تر اجازه باندې شبدای ښه او كلاو ښه او كلاو او كلاو دې دی په ماله توجه وکړئ د شارو ما عام دا مسنون اذکار څه کوي دا ګره اختلافه ده مسنون اذکار څه کوي چې به چې ساری بسوي ما خام بسوي ورډر ناروا کوي قسم دې دشمندار او ټوپک او ټوپک نه دا ضروری شه څوک خپل ځي دا زمونه ټول څه ده ته الله حدیث ساره ما خام کم وظایف کوي دا څنګه ساده ار شر نه بچاو دک لدرې دا کتاب کې مونږ وکړي ساری کور نوځي له وزه وعده والو بوزم چې دا زمونه وو ما حملو د سیګه چې دا زمونه شوبو دا وعده کوي چې دا وای وي هغوی کور تا ګورې دې مسلمان وای دا مسلمان د پارا سره د خپلو ګچو د ځان د پااردای او خللا ده دکان خپل کاروبار د پااردا او خللا ساری ساارری د دمونونه وای کم مسلون رب الله رپ ل زت به مداری شي د ش نه مخصوص ساي سااره باخام وظایف دی د وړډی د عربنی پ بتې سره کوي هرې شارو واه عام د مسنون وظایف په بشود دکوي وخت فلم کوي چې هر ساري مسپ سي صبحایف وکړ دي چې هغه د مسلمان د شيطان او د هر قسم مصائب او پریشانونو د بچاو ذریعہ ده دا مسنون اذکار زما عزت مندوز دکوي اگر د دنیا کې کومره څوک پریشان وي الله د ټولو مسلمانان د پریشانونو ساتي او, او پریشانو سره الٰہی الالمین د بندگانو شکړي گناہونا معاف کئیو حدیث پاک کې دا سے راضی بھی وی مسلمان نچیو تکلیف ورسی بیماری یاد دین ایلاوہ نو الله ددن اللہ گناہونا دا لکه ریچائی کې چې کی چی دونے نپانے دیسی تسمر بیماران دی پا تکلیف دی پر ایشان خال دی تہیلہ اللہ رب رزد پتی بیمارو بانے سکے گناہونا ورد ماف کئی انا دا اللہ ویو رحم و کرم دا روخ صحت او بل رحمی صلیت دا بیماریت پر رحم کیا و رحم تے ازاکا دا بی ماف کئی اللہ دے مونگو دا صلیت عفاقیت را کی ازا بیمارونا مونی رسحاتی خدا بیماریت پا دے تے دا اللہ یو رحمت تے چیدہ بندگان و گناہونا بے الہ الالمین سکئی دا بے الہ الالمین ماف کئی اللہ ازاکا دے نول و خاتم پر یا لازم لته لو خاطه په یی باد کې الا ممت اعظم والدین او اصول فروع تا ملوچوندو تا حاضرین او غایبین تا الہی العالمین واړو دې ګناهونه معاف کړي سم ربي ماران دی باز مرګرو دعا بارکي ویلي تا زمونږ د بچا کا کار د بچي بیمار دې دعا ورته وي ټول او اخلاص سره دعا غوړې دی تا ټول بیماران یوتا بی یا الله تو ورته شفای کامله عاجله ورنشي الله د چا په کورونو او کې بیماران دي من حارسان رب کریم ته ټول ته شفای کامله عاجله ورنشي پکې الله زموږ ته ټول ديني دنیاوی دنی حاجتونه تر سره کړي الله زموږ ته ټول ديني دنیاوی پریشانای رب کریم ختم کړي د د د مون بعضې ملګري دي ټولو دپاره دو وړي الله <سؤال> د ټو مسلمانانو دپاره درس کې حالان دروازی کولاو کې د چاا کارونو ل سرروک الله داروک وټنو نظرې کې الله ټولوملته درس کې حالان درواې کولاو کي ملکې پریشان دي د ملک دپاررم دو چې الله دا ټول ل پریشان کې لريله زمون د ملکه دا ټول مصف پریشانانی دګرانی دغه موږ د اعمالو د وجنال <سؤال> الله د خپل رحمه او کرم موامله وکي دی بلکره را پریشانه ندير کی او الله تاسره دل ری کول هر کس مبدب و سوله دی خپل رحمه او کرم د دې ملک تا او د ټولو اسلامي ملکونو نه د پریشانه ربا کریم لري اللهو ربنا اتینا فی دنیا حسنا و فی اخرته حسنا دا برج دی دعا مبارک وی دی رسول الله چې د دې ضرورت دی دعا ورکوړئ الله دا دینی حاجت او ضرورت په خپل رحم او کرم پورا کړ او ټول په کې خیر او عافیت واش ماشالله Vielen Dank.